Не дивіться на мене, лиш на красу природи Дивлюся на красу Бачите, як полиніють рожі Вони ворушаться, дрижать, ніби дишуть Ніби хочуть розхилити уста і сказати, як гарно А вербени, як пахнуть А тютюн Нахилилися над поруччей І все щось нового і гарного відкривали в городі Наразі їх голови стрінулися з собою Стрепенулися Сонце ще раз усміхнулося і сховалося поза дерев. З лісу повіяв вечірній холодок. «Пардон», – сказала поправляючи волосся. «Простіть», – промовив, кланяючись, злегка. Взяла до рук книжку і перегортала її. Він ходив по веранді. Листя вже не мерехтіло, гасли розкішні барви квіток, та зате пахощі прямо одурманювали їх». «Простіть, ласкава пані», – сказав, стаючи нагло перед нею. «Я забув, що я не в себе. А невже ж ви себе ходите так нервово? Ходжу не раз цілими годинами, як звір по клітці. То зле. Чому? Денервує. Кого? Вас. Мене денервує самота. Мене також». З того висновок, мовчіть, і притулила палець до уст. Тиша, лиш вітер шелестів листками. Добре вам сказати, пані, мовчіть, але як? Я не мумія, я живий чоловік. Наскучить гукати на челядь і з економом балакати про штучні прогної. Хочеться іншої розмови, але з ким? А ви мовчіть. Тепер вона замовкла. «Скажіть, будь ласка, з ким?» – питався, вдивляючись у її глибокі сині очі. «Сідайте», – відповіла й показала рукою наплетений хотель біля себе. «А, що ж, спасибі за це!» – сів. «І заспокойтеся». «Постараюся, ласкава пані, в моїм віці воно й не так-то важко». Повівав вечірній холод. «Холодніє», – сказала, шукаючи якогось слова, щоб нав'язати перервану розмову. Холодним вітром від надії вже повіяло. «Так, так, декламуйте далі». «Я не декламую, я лише із серця говорю те, що колись сказав великий поет. Дивно, як слова великих поетів не старіються ніколи, усе старіється, а вони ні». «На те вони й великі». Відповіла, вриваючи розмову. Ніч ліжани гнали коні на пашу, узліссям блукала пісня. Ой, горіху, горіху, та й горіхове зерно. Любив я дівчину, не знаючи, возьму, бо не знаючися, верну, гей, гей Це гей відбивалося далекою луною, ніби воно не з грудей людських виходило, а з лісів і зачеретів ніби поля й очереки зітхали вічним смутком. Над лісом викочувався місяць, не золотий, а срібний, зразу ріжок, а там і цілий серп. І ніби зерно з-під серпа, сипалося із нього вся його сріблисте. «Знаєте, пані, що?» – сказав нараз, «Коли б я вдруге прийшов на світ і був молодим, то не хотів би ні маєтків, ні слави. По що вони? Тільки хотів би я бути парубком здоровим і гнати коні на ніч на пашу і пісни, і такої як оця, давати знак коханій дівчині з другого кінця, куди я їду. Щоби вибігла до вас, коли мати сне. А так, щоби вибігла до мене, і щоби ми вкупі слухали те, що ніч нашіптує полям і лісам до уха. Дивіться, я не знала, що ви такий романтик. Знаєте, що я вам пораджу? Що? Не чекайте, аж другий раз прийде на світ, бо може довго чекати, лише... Кінчітьте лише. Читали ви Фауста? Як же ні? Так покличте Мефіста, щоби вам знайшов яку Гретхен. Їх багато на світі, вони ніколи не переводяться. «А може вам і Мефіста не треба?» – додала жартівливо.